Salmul 85 Către Preasfânta Fecioară Preasfântă Fecioară, fă din noi o făclie pentru neamul nostru, pentru tot poporul creștin de pretutinderea. Preasfântă Fecioară, fă din rugăciunea noastră tămâia și smirna pentru biserica ta. Preasfântă Fecioară, ia în mâna ta viața, casa, sufletul, ființa și țara noastră ca să stăm sub ocrotirea ta. Sfântă Fecioară, așa ne întrece bine și la nunta Fiului Tău cel iubit, chemați când va veni în slava Sa. Sfântă Fecioară, fă din viața noastră un de slavă pentru Tatăl, Fiul și Sfântul Duh ca să vedem slava Ta. Sfântă Fecioară, fă din noi stâlpi templul lui Dumnezeu ca să împlinim curându-năsturba Ta. Sfântă Fecioară, îmbracă-ne în veșmântul Lui Dumnezeu când la cer ne vom urca. Preasfântă Fecioară, dăruiește-ne printr-o picătură din sângele Domnului, mântuirea neamului nostru ca semn când ne-ai dat mila Ta. Preasfântă Fecioară, fi apărătoarea noastră la ceasul când Fiul Tău lumea o va judeca. Preasfântă Fecioară, așează de inima noastră icoana Ta și dă-ne să cântăm slava Ta.